La 113, după o revenire spectaculoasă în final, Cavaliers s-au condus cu 113 la 107. Kevin Durant și Lebron James au fost din nou cei mai buni de pe teren, cu 31, respectiv 39 de puncte. Următorul meci se va juca vineri noapte. Amintim în finala de anul trecut a campionatului profesionist nord-american de basket masculin, Cleveland Cavaliers a revenit de la 1 la 3 și a învins-o pe Golden State Warriors cu 4 la 3. Hai Simona. Hai, Simona! O să vorbim cu siguranță, vă propun să începem emisiunea vorbind despre Simona și despre ce surpriză am avut acolo și despre cum George Zafiu a ajutat-o pe Simona să câștid <gript> Deci din București Așa <gript> e, da. Pe Every yeah, yeah.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 Don't hesitate, cause your love just won't wait, hey, yeah, hey, hey. ooh, baby, I love you way every day. Shine and light the sky With the hair Of some firefly I wonder how they have The fire to shine, shine, shine and mm -hmm. Ce am dansat ieri? Baby, I love your way! Ăsta a fost ritmul. După Mamă. meciul Simonei. După meciul Simonei, Mamă, dacă. Simonei. Simone, cred că nu mai respira nimeni. Da, ne-am rost unghiile. Eu mi-am tăiat unghile cu dinții. Dacă n-ați văzut meciul ieri, ați pierdut. Serios. A fost unul dintre cele mai spectaculoase meciuri de tenis pe care le-am văzut vreodată. Și a fost așa, aproape un miracol. Adică. Am ce... de când te uiți tu la tenis? Eu mă uit la tenis de când făceam tenis, domnul Zafiu A, Ați făcut tenis? Da, am făcut tenis când eram în școală Așa că, dumneavoastră, mai întrebați Cred că tu le-am pe Hănescu <laughs> Calderul <că avea laughs> Măie A sparing N-ați mâncat, dumneavoastră, fripturi, Așa. domnul Zafiu Câte <laughs> meciuri de tenis am jucat eu I da? agree Dumneavoastră, rămâneți cu Rapido acolo Băi, la Simona am nimerit -o. De ce nu recunoașteți? V-am prins într-o discuție pe grupe WhatsApp da, că e. Simona ia bătaia. George nu se pricepe la tenis de mai bun la pariuri. Da, așa e. Deci a fost în felul următor. Ne uit am văzut 5-0 în primul set și mi-am cam pierdut speranța și am început să vorbesc cu Luca. Eu am deschis la 5-0. Ah. A fost 5-0. Da. Și, și -am pe la 5-2 m-am alăturat grupului. Am o spulbera, adică era ceva înfiorător. Era într-o defensivă de-asta totală și cam confuză, nu... Iar Zvitolina avea niște lovituri, avea niște explozii și intra tot, tot, tot. Eu m-am întrebat la un dat dacă e dopată. Zic, bă, ce-a luat asta? Sper că o analizează după, s-o descalifice, nu se poate să intre halul Este super frustrant. Și a intrat Zaf. Și am zis, bozi zic, o vai de capul nostru ce nasolie, ce nu știu ce. Nu, zice, n-ai nicio treabă. Stai că am intrat eu și câștigă. Da, o întoarce. Bă, și-a întors, o a câștigat. A fost fenomenal, da. fenomenal. Măcar atât să fac, fac, pe... da? fac și eu pentru țara <laughs> da. I-am zis La un dat în sfârșit, deci după ce a reușit să câștigi Al doilea set la tiebreak <laughs> Zafar, și zice și acum mănâncă bătaie la zero <laughs> n-a spus cine dar eu am înțeles că se referă la Halep <laughs> și zic dacă mănâncă bătaie la zero după tie break ăsta și după cum se luptă de jumătate de oră încoace mâine dimineață nu vii la radio că te bat da. <laughs> la asta e rămâi dorme acasă, Bă, facem lucrași cu și Da. și a întors -o. și am văzut a bătut la zero deci în ultimul set la zero și mă uitam cum a variat cota pariurilor hmm. pentru Simona pe la jumătatea meciului, deci, de fapt, pe la sfârșitul primului set, pentru, uh, mă rog, era 41 cota Simonei. Cine că pariat, Simona. Că Simona. Cine a pariat pe Simona la sfârșitul primului set, lua de 41 de ori. Tare. Da. Au fost cazuri, cred, pentru că nu ni se văd câteodată răsturnări de genul ăsta. Bine, era 5-2 și servea... Acolo, la 5-2... Da. Acolo, și, ăla a am, fost. cum a fost. Servea Svitolina, da. acolo a fost momentul. A zis bun. că a câștigat, că a sperat până la final, că a momentul avut parte și de sprijinul tribunei, mă rog, asta nu știu cât a fost, e obosită, jocați. azi. Astăzi de la cât? De la trei jumate sau cinci jumate? Cinci, da. După cinci jumate, după de cinci la patru e joacă. cealaltă semifinală și după ce se va termina aceea va fi. Deci cel mai realist vorbind, va fi în jur de 18, da. probabil, meciul. mai târziu, da. Joacă da. pe șatrie, joacă pe în principal. Azi. Da, după cum v-am zis și la știri, Simona a mărturisit că s-a relaxat Pentru că chiar și la 5-2, deci după ce a făcut de la 5-1, a salvat mingea de meci a făcut 5-2 A avut pauză de hidratare și a zis că s-a așezat pe bancă și a zis că nu mai are nicio șansă Că dacă n-a reușit să întoarcă până acum ritmul meciului și să schimbe ceva, n-are ce să mai facă Și s-a relaxat total și a zis că asta a fost cheia până la urmă că a reușit practic să abandoneze psihic meciul Mamă, cât de și așa a reușit să revină, da La fete e atât de important psihicul bun Acum cred că și la băieți Dacă erai condus în felul ăsta da. Aveai probleme Iar Zvitolina, frate, s-a prăbușit Deci asta zic asta e, e Super spectaculos tenisul la fete Pentru că nu știi niciodată la ce te aștepți La băieți poți să mai ai așteptări Dar la fete contează psihicul atât de enorm Și atât de mult Și atât de fragil Da, domnul ca vă rog Da, asta zic că se întâmplă foarte des ascultând vă îmi dau seama că Am atâtea de învățat de la voi despre tenis Nu <laughs> deci, ca și cu mine Ne frământam ieri, ne rodeam unghiile Nu știu ce și-a venit ăsta Nu da, știu ce aici băieți. la zero Hai, ce ia să bine. vedeți Cum revine 2-5-3-5 <laughs> Distruptarea cu Vlad Petreanu Și George Zafiu La Europa FM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 pentru oase puternice și din sănătoși. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul. Am discutat cu multe femei despre menopauză. Deodată am început să am bufeu și aveam probleme de concentrare. Era mereu nervoasă. Și am luat în greutate. În plus, acele nopți oribile.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 ce îmi place promo-ul Punem la bătaie berea din butoaie. Vai, ce frumos! Prieteni, începând de mâine, plecăm în caravana Bergam Europa FM, prin toată țara. Colegii mei o să bată țara în lung și în lat. Vom transmite de acolo o drum cu prioritate. Vom vorbi foarte mult despre și ne vom distra foarte mult în caravana asta. Distracția ajunge și în deșteptare în sensul în care, începând de astăzi, premiul da. pentru bătăria sexelor este greutatea voastră în bere. Câte kilograme ai, Vlad? E, am binișor. <laughs> Mulțumesc. <laughs> da? Undeva bați spre 100. Așa să zicem, da. Ai putea da, să câștigi 100 de litri de bere. Ar fi o treabă. 100 de litri de bere. 100 de litri de bere știi? Bun, deci dacă da, vreți da. să ne jucăm ușor, ușor, începând de astăzi, vreo lună și jumătate, dacă nu mai bine, puteți câștiga la bătălia sexelor greutatea voastră în bere, ceea ce mm -hmm. nu e puțin lucru. Caravana pleacă, spuneam, mâine. Începem de la Ploiești, așadar începând de astăzi sau doar pentru astăzi, dacă vreți să participați la jocul nostru, trebuie să fiți din Ploiești. Și așa mai departe. Da, o să explicăm asta la momentul potrivit. Da, aș vrea numai să remarc cum formulează domnul Zafiu, ca să înțelegeți că, cât de victimă sunt. Zice, plecăm în caravana cu bere da. pe Gâmbir, da, ne distrăm, da. o să ne simțim bine și noi din studio la deșteptarea, așa. deci el când zice ne distrăm, se referă la tot colectivul, mai puțin deșteptarea. Noi rămânem la muncă și vă dăm vouă berea. Nu, am zis că ne distrăm și noi făcând concursul dimineață. Participăm și noi la caravană. Ne distrând, dând, dând câte 100 de litri de beră odată? Păi, da, acum cine sună? Nu... Băi, eu, eu nu cred că... Mi se sufletul Adică eu nu cred că ascultătorii noștri au toți 100 de chile. Deci o să dăm și mai puțin. Și păstrăm diferența? <laughs> nu Și de... 7 și 31 de minute. Ce? Banca Transilvania te invită să asculți Busy Day la Europa FM Ascultăm Busy Day la Europa FM cu Moise Guran. Bună dimineața! Bună dimineața și bine v-am găsit! N-am niciun dubiu că modul lipsit de menajamente cu care primărița capitalei a șters pe jos cu premierul Grindeanu are mai multă legătură cu presiunile făcute de Liviu Dragnea asupra acestuia pentru introducerea unui prag minimal infracțiunii de abuz în serviciu, decât cu administrarea capitalei. Totuși, Gabi are și ea dreptatea ei, care, uite, zic eu, merită sancționată, civilizat cu argumente. Busy Day cu Moiseguran Seguran, la Europa FM. La un an de când e primar general Gabriela n-a rezolvat problema traficului infernal pe care promisese că o rezolvă în șase luni. Cu semafoare de nu știu care și parcări la intrarea în București pentru navetiștii care vor dori să-și lase la otopenii în drumul Taberei sau închitii la mașina și să vină de acolo la serviciu cu metroul. Sigur că nu e vina Gabrielei firea că n avem metrou nici la Autopeni, nici în Chidila, nici în Giulești sau în drumul Taberei sau, eu știu, în alte zone de astea mai periferice ale capitalei. Și aici da, Gabriela are dreptate. Metroul trebuie trecut urgent de la Ministerul Transportului lor la primărie. Cu asta de acord. Dacă nu i-a pus piedi premierului să-i La fel cum tot Gabriela are dreptate să ceară centura capitalei, tot prin transfer de la același minister al transporturilor, nu e posibil, domnule, că la București să aruncă în sume incredibile pe panseluțe supraevaluate și să nu putem converti această risipă în lucruri utile aflate la doi pași de București, așa cum ar fi o centură. Miza și a metroului și a centurii este evident alta decât pare, că și după un astfel de transfer, probabil doamna Firar cere și o creștere de buget de cel puțin 50%. Ce ceea ce, nici nu înseamnă că nu va pune panseluțe la metrou sau pe centură, dar nici că n-ar putea să le dezvolte mai rapid. De -aia zic, de principiu, fără răutățile inutile, Gabriela are până la un punct dreptate. Până la un punct. Acela care ține până la urmă de bunul simț și care ne spune că mașinile care vin și pleacă zilnic din București, precum și cele care tranzitează capitala, reprezintă infim, pe lângă uriașa masă de peste un milion de mașini ce nu vin din afara Bucureștiului, ci de aici, și care, acum, după scoaterea timbrului de mediu, S-ar putea să ajungă până la finalul anului la 1,5 milioane Sigur, când promitea firea erisirea a traficului în 6 luni N-avea cum să știe că se va scoate timbru de mediu Sau avea, a? că nu mai știu, parcă toți ei l-au scos Și cu toate acestea, dragă Gabriela Deși nu mă deranjează să mături pe jos cu cine vrei tu în continuare Dacă ți se pare că asta te eliberează de responsabilitatea principalei promisiuni pe care ai făcut-o Te-aș încuraja în același timp să te întorci la dezbaterea pe care ieși tu și Nicu Jordan, Ați cam evitat-o campanie campania electorală Că de aia au și semnat atât de tare programele voastre, e vorba de discuția aia referitoare la locurile de parcare rezidențială. Nu știu care e situația la voluntari, dar dacă ești așa mai penserat de pe marile bulevarde ale Bucureștilor și iei pe după blocuri, pe unde sunt parcate claie pe grămadă milioanele astea de mașini ale bucureștenilor, sau pe străduțele secundare, transformate și ele ad hoc tot în parcări și pe care nu mai au loc să treacă una pe lângă alta, două mașini acum, atunci poate vei înțelege și vei găsi și soluții mai realiste pentru problema traficului de peste zi. Zi. Nu putem parca mașinile în sufragerie, v-am mai zis. Ele ocupă acum câte două și chiar trei benzi de circulație de pe toate bulevardele Bucureștiului, strangulează străzile secundare și, până nu vei găsi soluții să iei fizic acele mașini de pe străzi, construind în mod evident parcări rezidențiale, până atunci nici nu vei putea da vina pe altcineva pentru traficul din București. Ca să nu te simți singură în problemă, Clujul, Timișoara, Constanța și într-o oarecare măsură și Iașul au exact aceeași problemă, dar în București, un loc de parcare la 10.000 de euro e deja un gheșeft, prețul curent e de vreo 20.000 de euro. Nicu Șordan a spus cinstit atunci că nu are soluție, că-și construirea parcărilor ar costa prea mult, iar finanțarea nu se poate face numai din bani publici. Ok, poate că nu are nimeni curaj să le spună bucreștenilor în campanie electorală că trebuie să plătească pentru a avea trafic civilizat, dar acum nu mai suntem în campanie electorală, decât dacă cumva dorim să devenim președinte și atunci în continuare nu avem curaj să părăsim logica populistă în care suntem simpatici, răsfățând electoratul cu iluzii de în loc să oferim soluții sincere, dar mai realiste Moise Guran, Busy Day, mulțumim Cu Bizy Day și după amiază Cu omul de la Bizy Day și după amiază România în direct cu Moise Guran La 1 și 1 sfert la Europa FM Pastila Bizy va a fost oferită de Transilvania Banca oamenilor întreprinzători Europa FM Pe aceeași frecvență cu tine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 Auzi, cu că asta e o chestie nouă, eu n-am prins când era Alexandra mai mică, n-am prins cu piloții de curse. Pe vremea mea, pe vremea ta era. Nu clubul era, nu? lui Mickey Mouse a făcut Da, am auzit că, că e o chestie nouă, e o chestie ar trebui să vă uitați. Uh... ceva în tendințe. Da, da, da, să vedeți despre ce e vorba și să ne explicați și nouă. Dacă acum ai lângă tine un copil cu vârsta cuprinsă între 3 și 8 ani, sună-ne la 0372 069599 număr cu tarif normal, și lasă-l pe cel mic să intre în joc alături de personajele din Mickey și piloții de curse. Dacă răspunde la întrebare, copilul tău poate câștiga un kit de joacă al piloților de curse. Hai să vedem dacă reușim să intrăm în direct uh, unul din micus. Gabriel ar putea fi alături de noi. Că facem gașcă mare, mare, mare, mare. Gabriel, bună dimineața! Gabriel. Ești Gabriel și ai 3 ani? Ce tare. Gabriel? Gabriel? Da! da. da. Da A, ah, uite, vezi, Gabriel Gabriel, ești în direct la Europa FM, să știi -a Auzi? -a Îți place de Michi? -mi. Nu ne înțelegem cu Gabriel Da, îi place Îi place de Michi, da Nu vrea să vorbească cu noi, nu? nu unde mergem noi? Zi, e mai complicat, tati? Da Știi, de Donald știe, Gabriel? Sigur, mică și piloții, da? Zic Auzi și și Donald ce e? Rață, zi rață Bine, e un dacă ca să fim mai exacti așa că se uită Luca la mine și nu e de acord cu chestia asta, da un rățoi E un rățoi. Aliniați-vă din nou la start în concurs mâine dimineață și nu pierdeți noi episoade din Mickey și piloții de curse în fiecare sâmbătă de la 10 și 30 de minute doar la Disney Junior. Acum însă Gabriel a câștigat un kit de joacă al piloților de curse. Multă baftă mâine, 7 și 38 de minute acum.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 Mi-aduci crema din baie? Te rog! Vei superia de păr! Ba nu, nu, nu, pe chiuvetă! Sau lângă periuțe! Unde? E timpul să încep ceva nou în baia ta. Cu soluțiile de depozitare mandra, faci din baie un spațiu unde toate au locul lor. Doar la Bricodepo. Prețuri mici în fiecare zi. O tânără și salariul ei sunt în vacanță în Italia.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 Hei, hai să-ți dau un pont! Dacă pregătești pentru petrecere mini-tarte ornate cu felii de piersici, nu le lăsa să se oxideze. Clătește-le în apă cu zeamă de lămâie, iar apoi bucură-te de culoarea și savoarea lor, dar și de complimentele invitaților. Pentru idei delicioase, dar sănătoase, la Piața Lidl ai piersici la 3,99 lei caserola de 1 kg. Piața Lidl. Prospețime zilnic.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 Doamnelor și domnișoarelor, cele mai atractive produse din colecția Sendai primăvară-vară au intrat la reduceri. Acum, beneficiază de până la 50% reducere la articole selecționate din toate departamentele. Startul reducerilor de vară în toate magazinele Sendai.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 Rămâi în cursa către locul întâi În Europa Top Hit La Europa FM Europa FM Mai bună muzică. Deșteptarea 7.44 de minute. Parlamentul așadar a adoptat ieri legea salarizării pentru sectorul bugetar firește. Vezi, Și jumătate de dezbateri și de contradicții. Ați văzut, am vorbit de foarte multe ori despre asta. Forma adoptată este foarte diferită de ce promisese. Până zilele trecute, ministrul muncii Lia Olguța-Vasilescu, care la finalul întregii dezbateri a lăsat tuturor convingerea că pur și simplu nu se pricepe și habar n-are ce face acolo. De altfel, unul dintre parlamentarii care au urmărit cu atenție dezbaterile, e vorba de Florin Câțu de la Liberali, a remarcat că pentru orice fel de amendament propus acolo, doamna Lia Olguța-Vasilescu a dat telefon la partid să afle dacă are voie să-l accepte sau nu. Asta este cu legea, Uniunea Salvați România a anunțat că o să se sizeze CCR în privința legii salarizării, despre care spune că nici acum nu se cunoaște impactul bugetar. Uh -huh. Și potrivit Constituției, orice măsură de acest gen nu poate fi luată decât dacă se cunoaște impactul bugetar. Asta mi se pare fascinant, că există o majoritate parlamentară care impune o lege salarizării, o lege a salarizării fără să cunoască și cât o să coste Ce asta? povestea asta. Uh -huh. În mod evident ar fi trebuit să coste mult mai mult decât uh, și-ar fi permis România, pentru că ăsta este și motivul pentru care în forma finală a legii uh, au fost amânate măririle de salariu, trebuiau să aibă loc de la 1 iulie și s-au amânat pentru începutul anului viitor și mai vedem și până atunci, că ăsta este mesajul. Uh -huh. Pentru că cineva de la finanțe a făcut totuși un calcul și a reușit să convingă parlamentarii majorității guvernamentale că nu sunt banii pentru ceea ce își dorește majoritatea. Că se depășește, citez, anvelopa salarială fel, anvelopa cu vreo 10... Am reținut și eu. Cu vreo, 10... cu vreo 10 miliarde de lei. Adică cineva vrea să cheltuiască cu vreo 10 miliarde de lei mai mult decât sunt acolo. Dar una peste alta, legea merge la promulgare. Președintele Claus Iohannis a spus că nici nu se gândește să nu promulge, pentru că este o lege a PSD-ului și PSD-ul și asumă răspunderea pentru ea, deci ea va trece mai departe. Nu știu cât succes va avea USR-ul la Curtea Constituțională și cât de cât... Foarte mulți bugetari vor avea salariile mărite cu 25% de la 1 ianuarie anul viitor, ceea ce e important. Adică o creștere de salariu de 25%, nu știu cât vă bucură pe dumneavoastră cei care lucrați la stat, dar în mediul privat o creștere de salariu de 25% nu s-a mai pomenit, cred, de prin 2009, așa deodată. Așa că întrebarea astăzi este, ești tentat să te muți la stat sau să rămâi la privat. Unde e mai bine de lucrat? La stat sau la privat în momentul ăsta în România? Pentru că fiecare loc e ca în inginerie. Nu există soluție ideală. În unele ce câștigi pe o parte dai pe alta. Adică... 0372069599. 0372 Sunați-ne și spuneți-ne dacă ați fi tentați în caz că lucrați la privat. Da? să vă să mutați la stat. Dune sau invers, poate că sunt oameni care lucrează la stat și nu mai suportă și vor să lucreze la privat. Sau poate ne sună ascultători care au lucrat și la stat și la privat și au o experiență în sensul ăsta și pot să fac o comparație între cele două sisteme și să spună ce au preferat dintre... Avantaje, dezavantaje. Da. Eu am lucrat la stat o oră, mă refer după 90, că am lucrat și înainte de 90, când era evident numai la stat, dar am lucrat, după 1990, o oră la stat, la TVR. Am primit o ofertă, m-am angajat acolo, am participat, la... m-am dus la... O ședință? Da, am fost la o ședință de redacție și, plecat. și am plecat. M-am întors în privat, asta a fost tot. Mihai, bună dimineața! Bună dimineața, voi. Aici. Bună, bună lucrezi, la stat sau la privat? La privat, la privat. Aș vrea la stat, sincer să fiu. De ce? De ce? Uh, tocmai am avut, acum câteva zile, o discuție cu un uh, foarte bun prieten meu. A lucrat la, o, la primărie la Iași. Da. Acum este mic întreprinzător, ca să zic așa. Deci a lucrat la stat și a trecut la privat. A trecut la privat și mi-a spus că regretă lucrurile ăsta s-ar întoarce oricând la stat. Pentru că acum e antreprenor. Pentru că acum e antreprenor, pentru că ne-a spus sincer cu una pe inimă. La stat, când vrei, muncești. Dacă nu vrei o zi să muncești, nu muncești, nu-ți spune nimeni nimic. La privat nu poți să faci lucrul ăsta. Nu prea ai încotro. E presiunea da. salariului. Trebuie să faci banii pentru trebuie el. Trebuie să faci banii, da. Mihai, mulțumim muncești. tare mult. Deci avem un vot cineva care lucrează în privat și vrea să treacă la asta. Adrian, bună dimineața. Bună, Adrian. Bună, bună dimineața. Salutare. Uh, paradoxul face că eu lucrez la stat. Da. Dar să știți că ultima vreme mă tendează foarte tare să trec la privat și vă o să vă eu și explic de ce. De ce? Uh, în 2010 am avut o experiență total neplăcută da. când am pierdut 48% din salariu. Că lucrai de... la stat. În ce domeniu lucrezi? În educație. În educație. 48% v-a tăiat atunci? Da, poate reși cu tot ceea ce însemnați sportul la momentul respectiv, lucru care, uh, cum să vă zic, a afectat bugetul familiei îngrozitor. Lucrul seama. acesta, haideți să vă zic, un de lucru, lucrul acesta, nu știu dacă se va întâmpla în privat, pentru că privatul nu își permite să ține niște salarii artificial. Uh -huh. Nu își permite în momentul ăsta statul. Statul român, în momentul acesta, decât rostovulește niște datorii crește în continuare uh, deficitul, iar aceste datorii, la un dat, vor ajunge la cadență. Lucru pe care cred că l-au constatat în momentul acesta și guvernanții. Adrian, o, cine... pot să spun ce s-a întâmplat la privat când a venit uh, criza? Salariile au scăzut cu mult mai mult decât cele 20% tăiate atunci. De obicei cu 30-35%, cel puțin uh, în zona în care lucrăm noi în media. Și cu reduceri de personal. Da, și alternativa era să fii dat afară. Adică Astea au fost. Măcar atunci la stat nu s-au făcut reduceri de personal, dar da, o scădere a veniturilor cu 48% e dramatică. Orice scădere definitivă e neplăcută, dar una cu 48% este chiar dramatică. Hai să vorbim și cu Carmen. Bună dimineața! Bună, Bună. dimineața! Bună! Eu lucrez la, la stat, da. dar... În ce domeniu? Sunt, în domeniul pensiilor. Așa. Eu sunt foarte uimită că nimeni nu face un calcul economic, de pildă. Da. La noi, la bugetari, din salariu declarat, și este chiar cel pe care îl luăm, da. o treime merge la stat. La, am lucrat și la privat. Cum adică? Adică, de exemplu, vă dau un exemplu. Dacă da. ai un salar de 4.500, 1.500 plătești dări. Brut. Nu, brut. Așa. din acest 4500 1500 se duce la stat pe da. dărcea, sănătate și așa mai departe impozit da. ori la privat din salarul minim pe economie 1450 se duce doar 500 la stat da? pentru că patronul deci... nu declară și refer la la faptul de că, la privat, că la, deci, la privat se plătește rând... că la privat se plătește și la negru asta spuneți la privat se plătește în primul rând la negru Și asta vă spun din propria experiență Am lucrat la, la patron care trăia foarte bine din dividende Dar muncitorii luau salariul minim pe economie Și, și le problema le dădea bani este în mână. că nimeni nu lucrează pentru salari minim pe economie deci Și ziceți că le dădea, fiscale, le dădea bani în mână Asta spuneți Bineînțeles, adică era declarat în cartea de muncă salarul minim pe economie și lucrau la normă, puteau să câștige chiar și dublu, dar nu era declarațiun. Și vorbim de... În ce domeniu se întâmplă asta? Uh, se... În uh, croitorie. În croitorie, am înțeles. În croitorie, Eu da. nu știu cum este în acest fel de domenii, cred că într-adevăr în construcții, probabil în croitorie așa s-o fi întâmplând, dar eu vă spun că uh, mediul privat pe care eu îl cunosc, și care, sigur, e un mediu mai urban, mai corporatist, nu se plătește la negru. Nu exclud că se plătește la negru și știu că la stat totul este declarat, asta este o diferență incontestabilă, dar a afirma că toți, toți economic da. tot sistemul privat plătește la negru este cel puțin o exagerare. Maria, câteva secunde mai avem. Bună dimineața! Bună! Bună dimineața! Atât vreau să vă spun. Mă rog. Am lucrat și în privat și la stat. În da. momentul de față lucrez la stat. Da. Nu știu, uh, nu pot să fac uh, un elogiu al statului sau al privatului. Pot să vă spun că în momentul de față, într-o agenție a statului român, începând de trei luni de zile, salariile se iau cu 40% sau cu 60% mai puțin. De ce? Pentru <coughs> că tână? nu sunt bani. Pe asta în nu înseamnă că se iau care... cu mai puțin, adică să, poate sunt întârzieri, dar nu că s-au tăiat salariile. Deci, nu s-au tăiat salariile oficial. Mi se scrie pe fluturaș rețineri grad realizare. Ce înseamnă reținere grad realizare? Că nu înțeleg. Asta ne întrebăm și noi. Deci, că dau salariile cu întârziere, mai puțin, suntem amenințați că nu vom primi salarii deloc în lunile următoare, uh -huh. în condițiile în care în mass media se anunță măriri de salarii și curge la peșiniere. Da. În ce domeniu lucrați, puteți să spuneți? Agenția Națională pentru Locuințe. ANL. Și asta mm -hmm. este subordonată cui? Adică în ce... Ministerului Dezvoltării. Ministerul Dezvoltării. Și spuneți că în Agenția Națională de Locuințe, funcționarii primesc salarii mai mici, cu 40%, ați zis, 40%? 40? luna trecută am primit 60%, data de salarizare este 12%. Am primit 60%, iernii s-au dat restul de 40% iar pentru luna iulie nu sunt asigurate fondurile nici măcar pentru 40% din salariu. Da, mulțumim foarte mult pentru acest telefon. Trebuie să închidem, dar ne-ați dat de gândit, vă mărturisesc că ne-ați dat de gândit cu această intervenție și o să încercăm să aflăm mai multe. Deșteptarea cu Vlad Petreanu și George Zafiu la Europa FM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 Hei, hai să-ți dau un pont! Dacă te-ai săturat de reclamele la bere în care nu te regăsești deloc, ai noroc pentru că asta este o reclamă la bere Argus, care, pe lângă faptul că este o bere excelentă, este o bere pentru absolut toată lumea. Noi aflat prețul? Pentru ieșirile tale la bere, la Lidl găsești bere la doză silver Argus 4% alcool, 0,5 litri la 1,09 lei, și pet de bere blondă Argus 5% alcool, 0,5 litri la 1,09 lei. Lidl. merit să fii surprins!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 Ține-mi o 6 ouă, 200 de grame brânză de vaci, 1 kg de zahăr, lapte și făină albă. Wow, bunicule! Și după aceea ne oprim la farmacie să luăm și Bilo forte. Bilo Magforte are o formulă unică, bogată în 4 ingrediente active, ce conține, printre altele, ginkgo biloba și lecitină. Bilo Magforte, pentru memorie bună și concentrare optimă. Bilo Magforte este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul. Bilo Magforte. Ia minte să ții minte.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 mi duci crema din baie? Te rog! Vei superia de păr! Da ba nu, nu, nu, nu. pe chiuvetă! Stau lângă periuțe! Nu. Unde e? e timpul să încep ceva nou în baia ta. Cu soluțiile de depozitare imandra, faci din baie un spațiu unde toate au locul lor. Doar la Bricodepo. Prețuri mici în fiecare zi. Reportajul zilei. Surse de magneziu. Bună ziua! Ați cumpărat un preparat pe bază de magneziu.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 Ioana Brustur, capitanul, vă prezinte știrile Europa FM. Bună dimineața, Ioana! Bună dimineața, bine v-am găsit la știri. Plouă astăzi pe extinse în majoritatea zonelor, mai puțin în partea de sud, vest a țării, în est și sud-est, vor fi averse descărcări electrice și vijelii, iar izolat va cădea grindină. Maximele vor fi între 16-17 grade în nordul Moldovei și estul Transilvaniei și 27 de grade în Dobrogea. Vremea se va răcori în capitală, mai plouă astăzi, iar maxima nu trece de 24 de grade. 36 de județe și capitala se află până di seara la 23 sub avertizare cod galben de ploi torențiale, descărcări electrice, grindină și vijelii. Cantitățile de apă vor depăși 20-30 de litri pe metru pătrat și pe spații restrânse chiar 70 de litri pe metru pătrat. Excepție vor face vestul extrem al țării, Dobrogea și județele Brăila și Galați. În aceste condiții, precipitațiile abundente sporesc riscul de inundații în jumătatea vestica a țării. râuri din 22 de bazine hidrografice se pot revărsa. Hidrologii au transmis autorităților Avertizarea Cod Galben, valabilă până după amiază la 16, zonele care pot fi afectate de inundații, le găsiți pe pagina noastră de internet. Deja ploile torențiale și Grindina au creat pagube aseară în mai multe localități din județele Olt și Dolj, iar în Vâlcea autoritățile comunei Alunu sunt pregătite de noi evacuări dacă ploile vor grăbi alunecarea de teren din localitate. Activat în această primăvară la o haldă de sterilă în unei exploatări miniere, fenomenul a forțat până acum șase familii să-și părăsească locuințele. Persoanele din casele aflate în apropierea alunecării de teren au fost duse în spații de cazare puse la dispoziție de autoritățile locale. Se montează între timp un al doilea pintă în care să oprească alunecarea de teren ce amenință un drum județean și albia râului Olteț. Bucureștenii care ocupă fără drept un loc de parcare atribuit legal, amendați cu sume cuprinse între 500 și 1000 de lei, sunt prevederile unui proiect care va fi votat astăzi în ședința Consiliului General al Capitalei. Ar urma să fie aprobat și un proiect pentru stimularea natalității în București. Pentru fiecare nou născut, familia va primi 2500 de lei. Ioana Dumitrescu. În ultima perioadă s-au cazurile în care locurile de parcare publice atribuite legal sunt ocupate în mod abuziv. Consilierii ALDE propun ca persoanele care își lasă mașinile în locul de parcare al vecinului de bloc să fie amendate cu sume cuprinse între 500 și 1.000 de lei. Blocarea accesului în parcările publice va fi de asemenea sancționată, precum și amplasarea unor dispozitive pentru menținerea liberă a locurilor de parcare. Sancțiunile sunt cuprinse în acest caz între 1.500 și 2.500 de lei. Deși nu avem încă o rețea de piste pentru bicicliști, Primăria Capitolului, Ideal leBras a amenajeze în curând rastele pentru parcarea bicicletelor. Tot astăzi consilierii capitalei vor dezbate un proiect care prevede acordarea unui stimul financiar de 2500 de lei pentru fiecare nou-născut, important ca măcar unul dintre părinți să aibă domiciliul sau reședința în capitală, iar mama să fi născut într-o maternitate din București. Cinci persoane erau audiate aseară la dna Asociava în urma perchezițiilor făcute la administrații județene ale finanțelor publice din Botoșani, Iași și Neamț, să dosarul privește fapte de corupție care ar fi fost comise în perioada 2000. 13 2016 Surse judiciare au declarat că în acest dosar se fac cercetări privind săvârșirea infracțiunilor de luare de mită, trafic de influență și abuz în serviciu. Epava avionului dispărut ieri de pe radar cu 122 de oameni la bord a fost găsită de armata din Myanmar. Potrivit BBC, în Marea Andaman au fost găsite și cadavre. La bordul avionului fabricat în China se aflau 14 membrii a echipajului, dar și 106 militari și familiile lor, inclusiv copii. Aeronava zbura spre Yangon, iar resturile au fost găsite în Marea Andaman. La o jumătate de oră de la decolare, avionul a pierdut legătura cu turnul de control. Deși în Myanmar este sezonul musonic, la momentul respectiv condițiile meteo erau bune. Myanmarul a înregistrat în ultimii ani mai multe accidente aviatice. În februarie 2016, echipajul format din 5 oameni, al unui avion militar a murit după ce aeronava s-a prăbușit. Câteva luni mai târziu, trei ofițeri au murit când un elicopter s-a prăbușit în centrul țării, iar un avion comercial a aterizat de urgență în 2012 și a luat foc. Doi oameni și-au pierdut atunci viața. Jihadiștii grupării stat islamic au revendicat dublul atac terorist Comisier la Teheran, soldat cu 13 morți Autoritățile iraniene acuză că în spatele actului criminal S-ar afla Iordania și Statele Unite Ambele state neagă însă orice implicare Urmăriți subiectul și pe site-ul nostru știrile europa.fm.ro Noi ne erauzim cu alte informații peste ora Ioana, mulțumim! Sport, Luca Pastia! Bună dimineața! Capitanul echipei naționale, Dragoș Grigore, nu va putea juca în meciul cu Polonia. Fundașul a fost diagnosticat cu ruptură musculară după ce marți a părăsit mai devreme antrenamentul. România l-ar putea pierde și pe Denis Alibeck, atacantul lui a recidivat o afecțiune din zona inghinală și se va pregăti separat în următoarele zile. Amintim, tricolorii vor juca la Varșovia sâmbătă de la 21.45 în preliminariile Cupei Mondiale, iar marți la Cluj vor întâlni reprezentativa statului Chile într-un meci amical. Simona Halep va juca în semifinalele Openului Franței astăzi în jurul orei 18 cu Carolina Plișcova din Cehia. Confruntarea va începe după ce se va încheia celălalt meci din penultimul act dintre Timea Bacinski și Elena Ostapenko. Miza este și numărul 1 mondial pe care Simona îl va ocupa dacă va cuceri trofeul, iar Cehoaica în cazul în care va câștiga astăzi. Cele două s-au mai întâlnit până acum de 5 ori, iar Simona conduce cu 4 la 1. Luca Pastia și știrile din sport, mulțumim! Rămâneți cu noi în bătă peste câteva minute puteți câștiga Dacă sunteți din plăiești, greutatea voastră În bere Între timp însă Vlad a descoperit Că sunt coziar la pașapoarte Sau ce se întâmplă acolo? Da, uh, reporterul nostru Ciprian Ioana Se află la pașaparte și intrăm în direct imediat cu el Ca să ne relateze ce haos e acolo Europa FM Pe aceeași frecvență tine Cominciata io non pre la storia infinita con te, che sei diventata la mia re di tutta una vita per me, ci vuole passione con te e un vicino di pazzia ci vuole pensiero, perciò lavoro di fantasia ricordi la volta che ti canta fu subito brindosi ti dico una cosa se non la sai per me vale ancora così ci vuole passione e con te non deve mancare mai ci vuole stasera perché lavoro di cuore lo sai cantare namore non basta mai ne servirà più per dirtelo ancora per dirti che În quando vuoi, Grazie de existere Com'e che non passa con le andine La moglie infinita di te Cos'è quel mistero che ancora svegă Che porto qui dentro di me, sanno i momenti che ho, quegli attimi che mi dai, saranno parole, però l'amoro di voce lo sai, cantare l'amore non basta mai. Che servirà di più, per dirti ancora per dirti che più bella cosa non c'è, più bella cosa di te, l'unica cosa c'è, immersa quando vuoi, grazie di esistere. Oh Grazie de a grazie de Oh, 11 minute, ascultați Europa FM, în câteva minute începe bătălia sexelor, începem scrierile pentru bătălia sexelor, dacă sunteți din ploiești, mare atenție, mare puteți câștiga în doar câteva minute greutatea voastră în bere. Greutatea noastră în nervi acum, în nervi, la da. pașa Mi-a trimis un amic o fotografie făcută în această dimineață la 75 minute, cred că la... 5, mă rog, la 75 minute, de la serviciul de pașapoarte din București în Pipera, este meeting din nou înăuntru, sunt oamenii claie peste grămadă, incredibil ce se întâmplă acolo, reporterul nostru Ciprian Ioana s-a dus fuga fuguța până la Pipera, a mai transmis de la serviciul de pașapoarte acum două săptămâni, era aceeași situație, am crezut că a fost o întâmplare, dar aparent și din ce spune lumea pe Facebook e ceva ce continuă de multă vreme. Ciprian, bună dimineața! Relatează-ne ce-ai găsit acolo, te rugăm! Bună dimineața, Vlad! Da, într-adevăr este aceeași situație pe care am întâlnit-o și acum câteva zile, este o stare de tensiune aici, oamenii s-au așezat la coadă de la șapte, s-au făcut boluri de... Ordine, s-au făcut liste, se pare că nu se respectă, este o stare de, de tensiune, așa cum spuneam. Am vorbit cu oameni care au venit în fiecare zi aici, s-au înscris pe o listă. Lista nu a fost apoi respectată. Ghișeele, vreau să spun că multe dintre ghișeele nu sunt deschise nici acum, oamenii așteaptă cu bonul de ordine, dar s a transmis că se vor deschide undeva în jurul orei 8.30. Am lângă mine o doamnă care îmi povestea mai devreme că s-a împărțit cu soțul pe la ghișeu, practic a lăsat totul la un ghișeu, dar a stat la alt ghișeu. Doamna spunea că sunteți nemulțumită. Vă dați seama de azi dimineața de la ora 7, venit. nu, nu ne-a spus nimeni, nu există birou de informații. Să fie deschis, să putem să ne. Le... Am ajuns undeva într-o zonă unde să scrie că e pașapoarte, erau pașapoartele la Mi s-a spus că, deși nu s ocupă de București. Am fost la caserie unde să plătești și alte taxe în afară de taxa de pașaport. Nu a fost problemă, am lăsat, însă am mers ordonat. În timp când a fost nevoie să mergem să ne luăm, să ne scriem pe o așa listă de mână care vine cineva și bagă baza de date într-un aparat specializat care îmi să scot bonurile nominal, a durat, s-au format mai multe liste, unele au fost suspendate, a trebuit să ne descriem pe alte liste, ce să vă spunem, cam așa s-a procedat. Sunt foarte multe ghișeie închise, acolo văd da. să ocupat, acolo fie ocupat. Oamenii s-au la acolo. Se pare că toate ghișelele se deschid la 8 deși de la 8 jumate ar avea programul la ghișeu, dar ca să ni se spune exact cum urmează și care este mersul nu știm. Toți care am luat și care reușit să plătim la caserie, în momentan suntem în așteptare. Sunt aici oameni cu copii, iată văd oameni cu copii care deja au început să plângă, care deja da, au fost femei cu copii care nu au putut să-mi fie folistă Pentru că nu puteau să treacă de cu de bărbat care era în față care oricum nu. Asta e, fiecare a încercat să-și rindă locul cum a putut Am fost așa, ca un cârt de oi Domnul Ciprian, da, dacă Ciprian, dacă mă auzi azi. Poate reușești să te lămurești dacă toți oamenii care sunt acolo Și au făcut programare online și pur și simplu este haos La aplicarea așa. programărilor? Da? să spuneam, Vlad, și mai devreme, s-au făcut niște liste care nu s-au respectat. Acum văd că toată lumea este înghesuită la o coadă, la o mini-tabletă, acolo unde se presupune că ar trebui să fie trecute numele lor, să-și au un bon de ordine și apoi, să... și apoi să meargă la ghișeu. Numai că aceste liste, cum îți spuneam, nu s-au respectat și oamenii trebuie să-și introducă acum din nou numele în acea mini-tabletă, deși ei s-au înscris ca să aștepte și să-și rezolve Bun, Problema mulțumesc toate. foarte mult, Ciprian Ioana, de la serviciul de pașapoarte din București, din Pipera. Interesant că vin semnale că la un alt loc din care se eliberează pașapoarte în Amzei, că mai este un centru acolo, nu este așa aglomerație. E, nu mai e chiar așa. De asemenea, mi se pare, ce să spun, revoltător, formidabil faptul că situația asta uh, durează deja de săptămâni întregi la centrul de pașapoarte, la serviciul de pașapoarte din Pipera și nimeni din partea acestei instituții plătite din bani publici nu iese să se explice ce se întâmplă și să facă niște recomandări oamenilor și simplu nu avem, noi, noi nu știm de fapt, presa nu știe de ce se întâmplă ce se întâmplă nu facem decât să constatăm că oamenii se calcă în picioare acolo că sunt contribuabili care încearcă să apeleze la un serviciu oferit de statul român și nu reușesc, iar cei care organizează acest serviciu nu au niciun fel de reacție Că poate e doar o problemă de organizare, poate că nu au suficienți oameni, poate că oamenii n-au înțeles cum să-și facă programarea online, poate că oamenii se îngrămădesc degeaba la centrul din Pipera, când în altă parte nu se duce nimeni. Habar n-avem că nu se comunică și asta este strigător la cer. Faptul că ești în serviciul publicului atunci când ești angajat pe banii contribuabililor și nu înțelegi ce înseamnă să fii în serviciul publicului. Nu înseamnă să stai în spatele unui ghișeu și doar să pui o ștampilă în scârbă. Înseamnă chiar să-ți ajuți contribuabilii să apeleze în modul cel mai simplu și mai eficient la serviciul respectiv. Și ce am observat? Că uh, clădirea se deschide la ora șaptea. Da. Deci, și ghiceile la, la 8 jumate. Adică îți oferă accesul în clădire și da. te lasă o oră jumate să te calci în picioare, faci liste, mă rog, ce se întâmplă acolo și abia la 8 jumate se deschid ghiseile. Da. Da, nu are logică incredibil, chestia asta. Incredibil, este un dispreț față de cei care te plătesc insuportabil. Da o să revenim pe subiectul ăsta să vedem ce se întâmplă. Poate să deschid la 8 jumate. Sunt curios ce se întâmplă la 8 jumate. Se stă cu orele acolo. No. Oamenii reușesc sau nu reușesc să-și depună actele. Dacă nu reușesc, revin. Există varianta programării online. Sigur, programările online te trimit în luna iulie sau august deja. Pentru că apare nu există personal suficient. Bun, dar măcar să se comunice constant. Să iasă în fiecare zi cineva și să spună. Dorin, nu putem face mai mult. Asta este situația. Vă rugăm, fiți nu știu dar nu explică nimeni pur și simplu e și ce ne interesează bă. Bă, ce mă interesează bă că te calci în picioare acolo? Oricum mi-au salariu bă și mărit. Criste cu Vlad Petreanu și George Zafiu la Europa FM. 8 și 17 minute. Din acest moment aveți la dispoziție 10 minute ca să trimiteți cel puțin un SMS cu tarif normal la 1.769 pentru a vă înscrie în bătălia sexelor. Începând din această dimineață, bătălia sexelor se dă pe orașe și pentru că vom pleca în caravana Bergambier Europa FM și vom începe la Ploiești. Vineri și sâmbătă caravana este la Ploiești. Astăzi ne ocupăm de Ploiești. Așadar, dacă ești din Ploiești, trimite un SMS la 1.769 cu textul Deșteptarea, numele tău și ploiești, localitatea, sau localitățile din Preajmasul, încât să fii sigur că vineri sau sâmbătă poți ajunge în centrul ploieștilor, ploieștilor la caravana Bergambir, Europa FM. Așteptat. 1769, Deșteptarea, numele tău și ploiești. Da, asta așteptăm, intri în direct și poți câștiga greutatea ta în bere. Uita, mă am răuzit loc eu. chiar. <laughs> Mircu spre joi, joi, joi, joi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 în voie orice nevoie Flexicredit Credit de la Raiffeisen Bank De 20 de ani împreună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 România În Direct, cu Moise Guran. Sunt bugetar, cu toate astea sunt de acord să nu fie aceste creșteri care ar da peste cap toată economia, creșterile promise aiurea în campania electorală. Dar ce bugetar sunteți dumneavoastră, Mihaela? Președintele trebuie să aprobe legile pe care PSD-ul le Chiar dacă e reacțe... o ceapă pentru bugetari. România În Direct, de luni până joi la unul și un sfert, la Europa FM. Poți vedea și asculta România În Direct pe EuropaFM.ro Go! <laughs>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 Închis, un pregătit din timp, un pentru noi, un cer un răzărit, o pădure la doi. Silele de nu și pene.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 serit o plano era dois <laughs> se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 Cu goale, ca copii pe o plajă de vară. Ținând una mână cu pași mici am ajuns pe malul unde orice cuvânt e în plus. Luni dimineața, de o tans, în direct, în deșteptarea din garajul Europa FM, ascultăm live, i August. Orice plus. Si 27 de minute, haideți, domnul Petra, nu. Că s-a răcit berea, avem berea la rece și trebuie sa ne ocupăm puțin de ea. <fie> Turul României la Europa FM 40 de milioane de euro, ați auzit bine, 40 de milioane de euro au investit autoritățile din județul Vaslui într-o groapă ecologică de gunoi care zace nefolosită, toată investiția zace nefolosită de câțiva ani, din cauza că nu mai au unde să-și depoziteze gunoiul vasluieni, îl trimit acum tocmai la Brila. Și, dacă nu respectă legea și aruncă gunoaile Iurea, că există și reacții la situația asta, un primar din județ le trimite oamenilor gunoiul înapoi acasă, prin poștă. Când au primit coletul, unii au crezut că sunt, de fapt, ajutoare sociale și s-au bucurat. Sorin Saizu știe ce se întâmplă Bună acolo. Bună dimineața, Sorin! Bună dimineața! Groapa ecologică a fost construită pe 20 de hectare de teren, a fost inaugurată împreună cu stația de sortare acum 2 ani, dar de atunci stau nefolosite. Aparatura a ieșit din garanție, iar pereții clădirii au început să se deterioreze. Șefii Consiliului Județean spun că nu știu când instituția pe care o conduc va fi în stare să rezolve problema. Totul se întâmplă din cauza birocratiei și a contestațiilor care au blocat desemnarea unui operator. Între timp, vechile gropi de gunoi ale județului au fost închise de câțiva ani la cererea Uniunii Europene, iar gunoiul vasenilor este transportat acum la sute de kilometri de părtare. Unele comune sunt în topul amenzilor de la Garda de Mediu, pentru că oamenii încă aruncă gunoiul la marginea statului. Există însă și exemple pozitive. Comuna Hoceni este printre cele mai curate localități din județ. Aici primarul le trimite cu poșta gunoiul acasă celor care îl aruncă aiurea. Vasile Țabără, primarul din Hocen susține că localnicii nu se așteptau la așa ceva, iar când poștașul le-a adus un pachet de la primărie unii s-au bucurat, au crezut că sunt ajutoarele acelea europene În felul acesta au fost educați să nu mai arunce gunoiul pe unde apucă Și așa stau oamenii de la primărie la fundă și când văd pe cineva că aruncă gunoiul la Iurea, facă-l împachetează și-l trimit prin poștă înapoi acasă Radarul gunoailor. Da. Exact, ceva de genul din județul Bastuia ajung la Brăila în fiecare lună vreo 3000 de tone de gunoi și tot aici se aruncă gunoiul din alte județe. Nu suntem singurul județ în această situație. Bine, mulțumesc foarte mult, Sorin. Asta e o idee, știi, când vezi pe cineva că aruncă gunoi din mașină. Să fie o poliție, de asta un radar al cuna să se ducă zap, să ia arunce gunoiul la locomotive. Am că da. s-au viralizat pe Facebook destul de multe filmulețe de genul ăsta cu motocicliști care asta fac. Da. În momentul în care văd pe cineva care aruncă țigara, uh -huh. după ce au fumat-o din mașină, o iau și o aruncă înapoi. Yeah. Momentele sunt fabuloase, doar că băiatul are motocicletă și se fuge repede, știi? Cam asta e. Sorin Izu a fost, mulțumim. Berea e pusă la rece, bătălia sexelor începe imediat câștigătorii pot fi din plăiești. Azi!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 Rămâi în cursa către locul întâi În Europa Top Hit La Europa FM, Europa FM. Johnny on her music be with you, and no one's gonna... Europa FM, 8 și 40 de minute, Bătălia Sexelor, o nouă ediție cu un premiu nou, vă reamintesc ca să înțeleagă toată lumea. De mâine plecăm în carafana Bergambier Europa FM, asta înseamnă că ne vom plimba prin toată țara, azi vreo 26 de orașe în care vom ajunge uh, aproape în fiecare zi în următoarele săptămâni. Iar în Bătălia Sexelor ne jucăm așa cum am făcut-o și până acum, în mod tradițional, însă premiul... Se decernează în caravană Cu alte cuvinte, ca să primiți premiul Trebuie să vă asigurați că ajungeți la caravană A doua zi Hai să vedem cine încearcă astăzi Mihaela, bună dimineața Bună dimineața Bună, Robert, bună dimineața Bună dimineața Ambii sunteți din plești. Da Cine începe? Doamnele începe îi... eu. Mihaela, da, sper că nu ți cure de slăbire Auzi? Da. Nu e frumos, dar ar trebui să întrebăm și câte kilograme au. poți să întreb, doamnele, câte kilograme au. Nu poți să întreb, nu, nu? pot să întreb așa nu poți să întreb vârsta, dar sperăm că nu țineți. Robert, câte kilograme ai? În jur la vreo 115. Mamă, ne-ai băgat în <laughs> <un> faliment. <laughs> 115? Da, hai să începem. Cine vrea să înceapă, Mihaela sau Robert? Mihaela să înceapă. Da. Mihaela să înceapă. Berea să, să bea toată lumea știe. Care a fost cea mai scăzută temperatură înregistrată vreodată în România? Minus 20 de grade bănesc undeva la Miercurea Ciuc. Apreciez curajul. Minus 38,5 grade. Ai fost pe Celsius. aproape. Pentru asta e zero puncte. Da. Uh, Roberto, tu poți da. prelua conducerea. Când și unde s-a înregistrat cea mai scăzută temperatură în România? La Miercurea Ciuc. Nu. Într-un apartament din Paterimont pe vremea comunismului. <laughs> nu, la stația Bod din țara Bărsei, în ianuarie 1942 și în februarie 1929. Temperatura aia de minus 38 de grade Celsius. Da, nu știu ce mă fac cu voi, trebuie să mergem mai departe. Mihaela, întrebare pentru tine. Câte fețe are un poliedru denumit tetraedru? 8. 4 mâi tetra! E de la chiloții tetra Deci un poliedru denumit tetraedru Are patru fețe, Ofa. Așa. Domnul Roberto Da, da. Ce descrie în cazul cercului Formula matematică 2PR Circunferința Circunferința, da, domnul, circunferința. Un punct Primul punct e la Robert mm... Suntem în pericol Mihaela. <laughs> Mihaela Ce scritor român a scris trilogie istorică Frații Jderi Mihail Sadovano. Bravo, calitate. Roberto, ce scriitor rus a scris romanul frații Karamazov? Mm. Uh, uh, Fire no ar să fie, dacă. <laughs> întrebăm. Unul, unul la unul. Da, este. Da, Dostoevski a fost. Mihaela, în ce oraș din Arabia Saudită se află cel mai sfânt templu al islamului? Kaba? No, cel, mai nu știu sfânt, cel mai sfânt templu al islamului? Israel. Da. În ce oraș? Or <laughs> oraș? Mecca Ce ai făcut? Mecca a zis, în ce oraș din Arabia Saudita, așa da. ai întrebat În ce oraș din Arabia Saudita? Israel Doamne, no. sper că A zis că... Mecca da. Pentru frații noștri musulmani Doamna a greșit, iertați-o adică, da. 2-1, Mihaila a preluat conducerea Roberto Care este numele profetului căruia Allah i-a revelat Coranul? Aici e simplu Mohamed Da, Mohamed Ce mi-e Ce? Sunteți la egalitate în continuare Mihaela Ce mare jucător de tenis a fost căsătorit cu actrița americană Brooke Shields? Un Chelios Înainte de fi graf. Înainte de... Uh, nu știi Andrei Agassi Roberto mi teamă Cu ce fotbalist este căsătorită cântărața Shakira? Cred că nu știe Nu știi, mă? Nu no. Cu pichet Aoleu, măi, ce cu tine? E da. 2 la 2 în continuare Mihaela, din ce țară este compania de produse electronice Samsung? Uh, Corea Sunt două corei Alege una Corea de Sud Extraordinar, <laughs> Bravo Roberto, din ce țară este firma de produse optice Canon? Ha? Huh? America? Nu! Fenomenal! 115 litri, dă seama ce-ai pierdut? Din Japonia. din Japonia, Kenon. Da? Robert, mulțumim tare mult. Te duci la birou, Robert, și le spui colegilor, fraților, am avut ocazia să câștig 115 kg, mă rog, litri de berică. Și ne vă la mine, asta e, Mihaela. Numai bine, Robert! La bine, bine. Mihaela, tu ai câștigat premiul! Mulțumesc frumos! Cât ai câștigat? 46? <laughs> 65. 65. 65 de litri, primii 65 de litri s-au dus. Da. Sunteți căsătorită, Mihaela? Vlad vrea să-ți fac o cerere la bere, se referă. Da. Nu mă lasă este nu că are, importanță. are importanță când o să afle soțul. Că ai câștigat 65 de kg de bere. la felicitări! Mâine începe caravana la Ploiești. Va trebui să mergi acolo și să îți ridici premiul. Da? O, zic, nu o să, o să te că Radu Constantinescu O să fie acolo și o să verifice exact Bravo, bravo Creutatea uh, și toate astea Bine, mulțumim tare mult pentru participare Mâine bătălia sexelor se dă Între ascultători din Târgoviște Târgoviște, Târgoviște. Pentru că duminică vom avea caravana La Târgoviște Răcorim România, România în continuare 8.46 de minute Europa FM Pe aceeași frecvență cu tine 49 de minute, ascultați Europa FM, revenim puțin la situația serviciului pașapoarte. Da, în lipsa comunicării din partea autorităților total dezinteresate de aglomerația de la serviciile asta de eliberare de pașapoarte, observ că am început să, am început să ne ajutăm între noi. Da, deci, oamenii cu... ne transmit explicații, ne dau sugestii, ne spun ce se întâmplă de aici, de colo din țară și din București. Nu numai în București este problema asta. Deci ne ajutăm noi între noi pentru că statul pe care îl plătim nu poate să spună. Iată ce ne transmite Mariana într-un mesaj pe Facebook apropo de pașapoarte Pipera. Zice așa, pașapoartele temporare se eliberează numai la sediul din Pipera, după obținerea bonului de ordine nominal, timpul de așteptare este de aproximativ 5 ore. Copiii rămân și ei în așteptare. Cu același regim, nu funcționează aerul condiționat, nu sunt scaune suficiente pentru așteptare, în exteriorul clădirii nu există bănci, nu există coșuri pentru gunoi și nici toalete. Avem, am primit câteva fotografii pe WhatsApp de la un ascultător din Iași. Da. sunt imagini de ieri de la serviciul pașapoarte ca seamănă cu ăla din București. Da, unde să e același lucru. Bun, da. în mod evident, în mod evident se întâmplă ceva, oamenii încearcă să obțină pașapoartele astea temporare care se eliberează mai repede, se da. eliberează pentru vacanță. pleacă vacanță. să plecem în vacanță. Sigur că uh, lipsa de prevedere în cazul ăsta, uite, duce la astfel de efecte. Și majoritatea sunt pentru copii, asta este o problemă da. pentru că nu pot ieși cu buletinul, până la da. 14 ani ai buletin ca să poți să ieși în Uniunea Europeană. Bun, deci e într-un fel este și vina celor care au lăsat pe ultimul moment. Că dacă era prevederea necesară, dacă oamenii se programau din timp, încă de-asta iarnă, să-și facă pașapoartele în regim normal, probabil că nu s-ar fi aglomerat acum. Dar, pe de cealaltă parte, rămâne, uh, rămâne absența autorităților din tot acest fenomen. Pentru că era evident că se va întâmpla așa ceva și oamenii aceștia trebuiau să comunice, trebuia să spună din timp. O să fie aglomerație, vă rugăm, pregătiți-vă din timp. Și știind că va veni un val de solicitări către ei, trebuiau uh, să suplimenteze turele într-un fel. Vă reamintesc că și toamna trecută a fost o problemă de acest gen la serviciul de aici de pașapoarte și de permise auto din Pipera erau cozi atât de mari încât subiectul a ajuns în presă. Și a ajuns în presă atunci, vă reamintesc, și președintele senatului, domnul Călin Popescu Tăriceanu, care a venit și s-a băgat în față. Cred că a fost la, permi la permise A fost tot acolo, da, la da. permise. Era o da, da, problemă da. comună. Da, mă, dar era ocupat, nu înțelegi? Sigur că da. De... Și care a Voi fost soluția? Care a fost soluția atunci? Deci după ce lumea s-a îmbalat și au început uh, să reacționeze oamenii pe rețelele sociale și să protesteze, ministrul de interne a comunicat că se va lucra, adică a schimbat programul de lucru în două schimburi, de la 7 la 21, în loc de 7-16 și a detașat și 60 de funcționari de la Ministerul de Interne pentru acest serviciu. Oamenii aceia au fost instruiți și au ajutat la depășirea valului. Acum, de ce nu există reacția asta? Adică, de ce atunci guvernul a putut să facă asta? Ministrul de Interne a avut o reacție, e adevărat târzie, dar a avut o reacție și acum această reacție nu există. De ce nu învățăm oare? De ce guvernul nu învață din experiență? Adică dacă anul trecut a fost așa și uite cum s-a putut rezolva. Păi -a, da, Acum a trecut, când ai aceeași problemă, de este. ce nu aplici o soluție? Poate nu mai vorbește lumea, poate scapă. Ne-a scris Nicolai din Galați. Da. Uh, poate ar trebui verificată puțin uh, povestea asta. 2 iunie a fost uh, zi liberă. Da, așa. Dar ziua asta trebuie recuperată pe nouă, înțeleg, la serviciu pe în Galați și se va recupera fără program cu publicul cu închise. Nu înțeleg Cu alte cum? cuvinte, oamenii vor veni la serviciu, înțeleg, la serviciu pașapoarte, ca să recupereze ziua pe nouă, când e sâmbătă, dacă nu mă înșel. Aha. Uh, A, dar nu iau public. Dar nu iau, iau cereri. Da. Asta e foarte tare dacă se întâmplă așa ceva, mi se pare uluitor, ucitor da, Trebuie verificat asta, da. mă rog, înțeleg că problemele sunt pe adică tot Adică ce? lucru la ghișiu e bonus sau cum? Adică? Nu-mi dau seama. Adică dacă e adevărat ce înseamnă asta, venim la serviciu, dar serviciu nu înseamnă relația cu publicul. Ai așa ceva în plus, e bașca. Serviciu e să stăm în spatele ușilor închise? Da, apropo Ei, de ce spuneam de... mai devreme, Marian din Iași ne spune că și-a făcut pașaportul fetiței în ianuarie și totul a durat 10 minute. Aha. Ok, bun. bun. Deci să ne fie învățătură de minte. Să ne fie învățătură de minte și nouă, că ne bazăm pe o reacție potrivită a statului. Fie să fie în România, suntem în permanență supraviețuitori. Întotdeauna trebuie să ne orientăm noi, să fim noi mai deștepți. Să... Degeaba, nu poți să pui o întrebare, nu poți să te aștepți ca autoritățile să-ți să anticipeze uh, dorințele sau nesiguranțele. 5 sau... Da. minute până la știrile Europa FM de la ora nouă. Revenim uh, imediat judecata de joi la Europa FM cu Cristian Tudor Popescu și rămâneți cu noi, avem și două premii pe care vi le dăm cu drag după nouă. Reșteptarea cu Vlad Petreanu și George Zafiu la Europa FM.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 Ioana Brustor, capitanul, vă prezinte știrile Europa FM. Bună dimineața, Ioana! Bună dimineața! Bine v-am găsit la știri plouă. Astăzi pe extinse, în majoritatea zonelor, mai puțin în partea de sud, a țării, maximele vor fi între 16-17 grade în nordul Moldovei și estul Transilvaniei și vor ajunge la 27 de grade în Dobrogea. Vremea se va răcuri în capitală mai plouă astăzi, iar maxima nu trece de 24 de grade. Anchetă la o școală din târgoviște, un învățător este cercetat pentru purtare abuzivă. Este acuzat că a bătut un elev de în clasa a treia. Și tatăl copilului este anchetat pentru lovire după ce l-ar fi așteptat pe dascăl și l-ar fi agresat. Polițiștii din Târgoviște au primit două plângeri penale privind producerea unor agresiuni fizice la o unitate de învățământ. Inițial părinții elevului au sunat la poliție și au sesizat că fiul lor ar fi fost bătut de către învățător pe motiv că deranja ora de curs. Apoi dascălul a reclamat că și tatăl copilului l-a așteptat la școală și l-a agresat și conducerea școlii face acum propria investigație. Dan Voiculescu cere să fie liber, instanța va analiza astăzi solicitarea depusă de omul de afaceri, ce motive invocă fostul parlamentar pentru a părăsi penitenciarul, a dat cumătura în curtea închisorii, s-a rugat și a scris 11 cărți. Urmează să vedem dacă îi va convinge pe magistrații de la judecătoria sectorului 5 că merită să fie liber. Dan Voiculescu a fost condamnat în august 2014 la 10 ani de închisoare în dosarul privatizării frauduloase a Institutului de Cercetări Alimentare. Nou raport al organizației Greenpeace România privind defrișările se fac în continuare tăieri ilegale de arbori. Anul trecut, cele mai mari cantități de lemn au dispărut din pădurile aflate în județele Maramureș, Iași și Cluj. În total s-au dat amenzi de peste 33 de milioane de lei. O ascultăm pe Florentina Miheiță. Raportul Greenpeace arată că în 2016 s-au înregistrat aproape 9500 de cazuri de tăieri ilegale de arbori, adică în medie 26 de cazuri pe zi. Cele mai multe astfel de cazuri au fost depistate în județele Mureș, Brașov și Olt, dar cele mai mari cantități de lemn tăiat ilegal s-au înregistrat în Mara și și Cluj, unde copacii doborâți ilegal reprezintă 52% din volumul de lemn tăiat la nivel național. Aproape jumătate dintre tăierile ilegale de arbori au fost semnalate de populație, în special prin radarul pădurilor, practic orice persoană care vede un camion cu lemne poate suna la 112 pentru a verifica legalitatea transportului pe baza numărului de înmatriculare al camionului. Un apel din cinci a dus la descoperirea unei infracțiuni. Potrivit raportului Greenpeace, anul trecut au fost confiscate peste 1100 de vehicule cu lemn tăiat ilegal, iar oamenii legii au aplicat amenzi de peste 33 de milioane de lei, cele mai multe în Argeș, Francea și Mureș. Se deschid urna de vot în Marea Britanie. Britanicii sunt chemați să-și alegă conducătorii care vor guverna țara după decizia părăsirii Uniunii Europene. Premierul Tereza May a susținut că vrea unitate înainte de începerea negocierilor extrem de complexe pentru ieșirea regatului din spațiul comunitar. Adriana Sârbu. Sunt 650 de circumscripții în întreaga țară, iar conservatorii au nevoie de 326 de parlamentari pentru a-și asigura o majoritate absolută în Camera Comunelor. Premierul Theresa May avea o majoritate slabă de guvernare și a convocat alegerile anticipate în speranța că va putea să-și întărească poziția și să elimine orice voce a opoziției înainte de începerea negocierilor pentru Brexit. Imigrația este una dintre problemele principale discutate în campanie, iar conservatorii vor să reducă la doar câteva mii de persoane diferența dintre cei care vin și cei care pleacă din Marea Britanie. În prezent, această cifră este de 240.000 de persoane în fiecare an. De cealaltă parte, laburiștii vor ca imigranții să nu mai profite de pe urma ajutoarelor sociale. Câștigătorii alegerilor vor trebui să se ocupe și de amenințarea teroristă, după ce două atentate au zguduit Marea Britanie în nici două săptămâni. Alte probleme cheie sunt economia și situația precară a Serviciului Național de Sănătate. Peste ocean, fostul director al FBI, James Comey, va fi audiat astăzi în Senat în legătură cu amestecul Rusiei în alegerile de anul trecut din Statele Unite. Audierile vor fi transmise în direct, iar interesul presei și al publicului este maxim în speranța că James Comey va face dezvăluiri. Demis recent de președintele Donald Trump, Comey a coordonat tocmai o investigație privind legăturile echipei lui Trump cu agenția Moscovei. Într-o declarație scrisă către Congres, publicată ieri, fostul director al FBI a confirmat că Donald Trump i-a cerut să abandoneze ancheta cu privire la Michael Flynn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 Bună dimineața! Golden State Warriors s-a dus la 3-0 la scorul finalei NBA cu Cleveland Cavaliers și mai are nevoie de o singură victorie pentru a cuceri trofeul. După ce a câștigat primele două meciuri pe care le-a găzduit, echipa din Oklahoma s-a impus în deplasare cu 118 la 113 după o revenire spectaculoasă în final. Cavaliers au condus cu 113 la 107. Kevin Durant și Lebron James au fost din nou cei mai buni de pe teren cu 31, respectiv 39 de puncte. Următorul meci se va juca vineri 9. Andy Murray s-a calificat pentru al patrulea an consecutiv în semifinalele turneului de la Roland Garros după ce l-a învins pe Chiei Nishikori. Japonezul a câștigat primul set la 2, însă liderul mondial s-a impus apoi cu 6-1, 7-6, 6-1. Murray va juca pentru un loc în finală cu Stan Wawrinka. Elvețianul a trecut lejer în 3 seturi de mari În cealaltă semifinală de la Paris, Rafael Nadal îl va întâlni pe austriacul Dominic Thiem, care l-a eliminat ieri pe Novak Djokovic. Luca Pastia, mulțumim, 96 minute! avem judecata de joi Cristian Tudor Popescu în direct cu noi în doar câteva momente la Europa FM în deșteptarea Europa FM pe aceeași frecvență cu tine Silk, so cool as air. Ooh, it makes you wanna cry. She doesn't know your name, and your heart beats like a subway train. Ooh, it makes you wanna die. Ooh, don't you wanna take her? make a all your own The boy next door, full for love and full of fire Coming from the rain, she's ocean's running down the drain Blue as ice and desire Don't you wanna make her Don't you wanna take her home? 10 minute, am ascultat blondi la Europa FM, Maria, și de câte ori ascult piesa asta și vine vorba și de tenis, evident că mă gândesc la Sharapova prieten trebuie să recunosc dacă n-ați ascultat emisiunea noastră de la ora 7, trebuie să recunosc că m-a surprins Vlad în dimineața asta, spunându-mi că a și jucat tenis, eu habar n-aveam de treaba asta. Uh ar trebui să Domnul refacem Popescu a închis telefonul când, <laughs> când auzi că a auzit jucat da. tenis. A făcut o da. cu domnul Stai. Popescu. Avem judecata de joia astăzi în direct pe subiectul Simona Halep. După meciul absolut Fenomenal, de ieri vă reamintesc că am fost singurul care am spus că întoarce partida. Luca și Vlad erau să-l cu mâinile de capa, O leu ce-i face. Îdrobește pur și simplu, ce s-a întâmplat? Minge de meci pentru zvitolin la 5 la 1, și George a zis să o întoarce fiți atenție, început să ne dea mesaje. 5-2-5-3-5. Dar pe cuvânt chiar le spunea înainte. Eu cred că Luca și cu mine avem întârzieră la transmisia TV care nu se explică. Cred că știam despre ce e vorba din ecua, cred că văzutțești totul. Nu, văzuseam doar Anticipată, am avut încredere în Simona și în forța ei de revenire, că așa face de fiecare dată. Da. Așa face. Când, când, când le iei lumea mai dragă adversarelor, reușește să uh, le întoarcă. Încă de mică făcea asta. Da. Cristian Tudor Popescu este alături de noi pentru judecata de joi. Bună dimineața. Bună dimineața. Bună dimineața. Bună domnilor. Nu știu dacă ați văzut cumva meciul de ieri cu Simona Haller. <laughs> Nu știu dacă... Eu l-am văzut, dar să știți că mulți, mulți nu l-au văzut până la capăt. Au cedat. Da. Adevărul că... La vederea măcelului de acolo, să știți că a fost o experiență aproape religioasă. Da. Unii și-au pierdut credința în izbândă pe aceste mereu mișcătoare poteci. Da. Adevărul că la sfârșitul primului set... Când am văzut cum o execută, cum o măcelărește pe Simona, să știți că și eu m-am îndoit, și eu am fost Toma. E, uite că eu nu, domnule Petreanu. Da. Dar pe ce v-ați bazat? Pe privirea Simonei. M am uitat tot timpul la ochii la expresia feței. Da. Nu arăta a învinsă. N-avea față de învinsă, niciun moment. Să știți că tenisul este un sport infinit. Pentru că poate să dureze oricât. Așa. Teoretic, un meci de tenis poate să dureze cât universul. Și atunci nu contează scorul. Contează starea jucătorului în momentul respectiv. Poți să conduci detașat și să nu fii cu adevărat în meci, să nu ai față de învingător și, în schimb, poți să fii condus într-un mod sângeros, cum s-a întâmplat uh, cu Simona în fața Zvitolinei și, în același timp, să comunici în orice moment faptul că nu cedezi, faptul că nu-ți e frică și că te vei bate până la ultima minge. Și în tenis totul se poate răsturna de la o minge, de la un centimetru. Ați văzut acea minge care a lovit banda uh -huh. fileului la sfârșitul setului 2, minge cu care a luat setul 2 Simona și a căzut la o palmă în terenul uh, adversarei. Mulți spun că asta este noroc. nu e chiar așa. E un, o regulă nescrisă în tenis care spune că mingea lovită bine, mingea dată bine, trece fileul. Atunci când îl atinge, mingea, adică mingea cu, cu forță și cu spin se urcă pe creasta fileului și trece dincolo. Mingea slabă, plată, moartă, cade dincoace și îi mai ajută norocul și pe cei îndrăzneți. Da, bine, să știți că românii au proverbul acela cu la barzăchioară, îi mai face și Dumnezeu cuib. E adevărat. Simona, dacă vreți să-i spuneți barzăchioară, a fost așa până la Miami anul da. acesta, la incidentul cu Darren Kehill. Da. Acum Simona este o altă jucătoare. Uh -huh. Import, din punct de vedere mental și important e că ea a făcut lucrul acesta în mod determinat, premeditat s-a apucat să lucreze asupra minții ei, asupra propriului psihic, așa cum îți lucrezi musculatura brațelor, a picioarelor în sală, cum îți lucrezi forehand-ul, mm -hmm. backhand-ul serviciul, da. așa se poate lucra și mușchiul ăsta al creierului Asta a făcut Simona și rezultatul se vede, are o stabilitate psihică pe care nu a avut-o decât când urmă cu vreo patru ani, atunci când a început lumea să audă prima dată de ea și când am numit-o Mangusta, de ce? Pentru că avea acea inconștiență, și rog să fiu bineînțeles, Doi. Avea o inconștiență rece, cool, în momentele critice, în anul 2013 și, ca să înțelegeți exact de ce spun inconștiență, ea a declarat, după acest match teribil cu Zvitolina, a declarat că nici măcar n-a știut, n-a conștientizat că e minge de match. Am atunci când... Da, am remarcat și eu declarație asta. Vi se pare credibilă sau este doar ba, sigur că da. o alintătură? Nici vorbă de așa ceva. Păi cum a câștigat punctul la Simona? Ia uitați-vă. A trimis un lung, un cross cu reverul, lung până la o palmă de vincul terenului care a prins tușa. Da. Deci vă dați seama ce înseamnă să-ți asumi așa o asemenea lovitură la minge de meci? Da. Cu mingea aceea a câștigat? Asta o poți face doar dacă îți scoți din cap... Că uh, mai ai un centimetru, că mai ai o fracțiune de secundă și pierzi meciul. Dacă îți scoți asta din cap, poți să lovești în felul ăsta. Da, astăzi uh, joacă cu Pliscova. E deja se vede premiul. Credeți că va rezista? Paul, nu mai spuneți asta, nu, nu mai, mai spun? spuneți. Vă rod de suflet, domne, am auzit și înainte de meciul cu Zvitolin, am auzit tot felul de. E perfectă, Simona. E marea favorită, va câștiga, Roland Garos, e cea mai cea. Dumnezeu, astea scobeli, domnul. Așa. Și cum s-a dovedit și în cazul Zvitolinei, uh, după meciul cu, cu Navarro, eu am rămas lucid, domnul, am rămas, credeți-mă, în, în, în efervescența generală, am spus, domnul, Navarro nu i-a opus niciun pic de rezistență. Uh -huh. E irrelevant. Și o să vedeți ce urmează cu Zvitolina. Și asta s-a întâmplat. Deci, să stăm pe coada noastră, să stăm blând și să așteptăm ca Simona să facă un meci cel puțin la fel de bun din punct de vedere psihic cu Pliskova. Mm -hmm. Pentru că este o adversară asemănătoare cu Zvitolina. Lovește năprasnic și cu forehand-ul și cu backhand-ul plat. Lovituri plate, împușcate tot timpul. Da. Servește mai bine decât Vitolina, dar are un punct slab, se mișcă mai greu. Uh -huh. Care poate fi exploatat de, de Simona. Da, bine, gata. Nu Așteptăm mai așteptam meciul atunci. Astăzi... Da, din punct de vedere fizic, credeți că va rezista până spre final? Da. Adică, a, după meciul de ieri, cel puțin. După meciul de ieri s-a dus să antreneze, să știți. Da? Înseamnă da. că mai poate, mai are două meciuri. Haideți că două meciuri nu se mai pun acum. <laughs> Da, o duce, să știți că nu prea mai contează fizicul din acest moment, pentru că tensiunea și adrenalina, uh, adrenalina din uh, ea în faza aceasta sunt atât de puternice încât uh, o, duc, uh, o duc înainte, nu mai simte oboseala, uh, nu mai simte nici eventualele uh, dureri pe care le-ar avea, dar nu cred că are, că am văzut-o cum se duce la frână, cu picioarele, fără niciun fel de ezitare. Da, bine, vă mulțumim foarte mult și Vă sunăm și mâine eventual Sperăm, da, să vă sunăm și mâine da ne auzim de bine da. da. mai bine, deci domnul astăzi... Cristian Tudor Popescu a fost în direct cu noi Astăzi, la judecata de joi, am vorbit despre Simona Halep Da, astăzi, după ora 16.30 de minute Halep, pliscova semifinale pe Filip Şatrie la Roland Garros Să ne uităm, zic da. Păi eu zic să ne uităm, să eu facem cum pe... am făcut ieri Vă las să vă uitați așa vreo jumătate de meci da. Comentați pe WhatsApp, pe grup și vin și vă povestesc după aia, vă spun direct ce se întâmplă. Pe ce? Pe Eurosport, pentru în continuare. Bine. Deșteptarea cu Vlad Petreanu și George Zafiu la Europa FM.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 ține minte! 6 ouă, 200 de grame brânză de vaci, un kilogram de zahăr, lapte și făină albă. Wow, bunicule! Și după aceea ne oprim la farmacie să luăm și Bilo Mag Forte. Bilo Mag Forte are o formulă unică bogată în 4 ingrediente active ce conține printre altele ginkgo biloba și lecitină. Bilo Mag Forte pentru memorie bună și concentrare optimă. Bilo Mag Forte este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul. Bilo Mag Forte. Ia aminte să ții minte. Mă scuzați, caut și eu bancomatul unei anumite bănci. Ia vedeți colț unul de la o bancă oarecare.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 Petelor.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 Fara e căldură mare, dar la Selgros dăm răcoare. Între 8 și 11 iunie, ai Vortex aparat de aer condiționat, 12.000 BTU, clasa energetică A, la numai 1.099 de lei. Prețul conține TVA, iar oferta este valabilă în limita stocului disponibil. Vino să te răcorești la Selgros. club pentru profesioniști și pasionați. De bunățuri!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 Sensing the Imag. Dureri musculare, dureri articulare sau dureri de spate? IbuTop Gel le combate eficient. IbuTop acționează direct asupra locului dureros treptat în profunzime la țintă. Convingeți-vă singuri. Acesta este un medicament ce conține ibuprofen. Citiți cu atenție prospectul. IbuTop, la țintă împotriva durerii. Când căldura te topește, Europa EFM te răcorește. Pentru că vara asta se anunță cod galben de răcorire chiar în orașul tău.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 Te să mai ești ce se întâmplă acum Ce se întâmplă acum cu noi Le Am pierdut amândoi grădăci pentru Ce se întâmplă acum pe plaja Europa FM, la live pe plaj 27, 28, 29 iulie. Intrarea este liberă la cel mai mare spectacol pe care o să-l vedeți de când s-a inventat live pe plaj până astăzi. Apropo de înghesuiala de la serviciul Pașapoarte, am citit mai devreme un mesaj de la un ascultător care spunea, din că, din, da, care spunea că la serviciul Pașapoarte din Galați, ziua liberă din 2 iunie se va recupera uh, sâmbătă asta prin program de lucru fără public. Uh -huh. Și Mă rog, ne-am întrebat dacă așa o fi, că era ca bizar. E bine, șeful de la Pașapoarte Galați se ascultă deșteptarea. Să trăiți. Și, da, și a vorbit Ema cu corespondenta noastră cu el, pentru că ne-a explicat ce se întâmplă acolo, de fapt. Bună dimineața, Emma. Bună dimineața. Da, într-adevăr, comisarul șef Aurelian Păduraru, care este șeful Serviciului Public Comunitar pentru Pașapoarte Galați, ne-a spus că recuperarea zilei de 2 iunie uh, se face prin prelungirea programului de lucru în cele patru zile lucrătoare ale acestei săptămâni. Deci în perioada 6-9 iunie, da. programul de lucru cu publicul se prelungește cu câte două ore, astfel încât să se acopere cele 8 ore de lucru care erau pe data de 2 iunie când a fost uh, lider. În uh, mod normal programul de lucru cu publicul La pașapoarte este până la ora 16.30 În perioada 6-9 iunie Programul se prelungește până la ora 18.30 Am înțeles Deci nu e vorba de o zi în care vin doar la serviciu Și nu lucrează cu publicul Ci de câte nu, două ore în plus în fiecare zi Toată da, pentru asta. că hotărârea de guvern a lăsat la latitudinea fiecare instituții să acopere acea zi care a fost dată liberă în plus, ziua S de 2 iunie. Și a ales dacă... această variantă. Sunt curios dacă e și afișat noul program la ghișeie, acolo la galați. Uh, nu am întrebat lucrul acesta, dar ceea ce pot să vă spun și mi-a spus uh, comisarul șef Păduraru este că acest ordin este la nivel de țară, deci același lucru se întâmplă în toată țara, la serviciile de pașapoarte din celelalte județe, din toate județele. Bine, am înțeles. Mulțumim foarte mult pentru precizări. Ema Turcu a fost în direct cu noi de la Galați. 9 și 31 de minute.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 Din banii câștigați de ei Și intrăm în direct, hai să vedem Primul dintre ascultători care intră în direct cu noi este Cătălin Bună dimineața! Bună dimineața! Bine ai venit Bine alături de noi Ia spunem, ce cadou ai făcut părinților din banii uh, câștigați de tine? Părinții mei sunt profesori da. mâin doi, tata de matematică și mama de română cu de tine <laughs> Da, le-am le le făcut cadou cât o culegere Tatalul meu cu colegere de matematică Și mama mele un laptop Aaaa. Pentru că trebuia să facă pentru dacă pentru Câștigai elemente. bine Câștigai bine dacă ai, -ai da, Câștigai ceva bine Câștigai Am inteles Cătălin, bravo, îți mulțumim cu rămâi, rămâi cu noi pe fir Pentru că trebuie să vedem ce se întâmplă Și în partea a doua a concursului Anastasia e cu noi, bună dimineața. Bun, dimineața Bun venit în direct la Europa FM Care e cadou pe care l-ai făcut părinților? E, pentru bunicuța, primul meu cadou a fost un buchet de flori și o ciocolată. Asa e tipă la numai bun. Din păcate, nu mai este pintă, nu să Am inteles. Anastasia, îți mulțumim și pentru mesajul tău. Cătălin, fii atent! E. Fii atent, Cătălin, că acum rezolvăm problema asta. În această dimineață ne a impresionat povestea ta și ai câștigat o tabletă oferită de Alpha Bank. Da, mulțumesc frumos! Și pentru că ne-a impresionat și povestea Anastasiei, îi oferim și ei o geantă frigorifică. Poți să călătorește Anastasia și să pui ceva la rece dacă vrei, da? Cu, cu gândul la părinții tăi. Concursul continuă și mâine dimineață în Deșteptarea. Vă mulțumim pentru participare. Deșteptarea. cu Vlad Petreanu și George Zafiu, la Europa FM.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 Stop Toxin. Corpul tău are nevoie de curățenia de primăvară. Elimina toxinele naturale. Stop Toxin. Caută promoțiile în farmaciile HealthNet. Acesta este un supliment alimentar. Stop.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 Llame una música Europa lo dije bien gratito 12 de la noche en La Habana, Cuba Once de la noche en San Salvador, en El Salvador. De la noche en Managua, Nicaragua me gustan los aviones, me gustas tú me gusta viajar, me gustas tú me gusta la mañana me gustas tú me gusta el viento, me gustas tú me gusta soñar, me gustas tú me gusta la mar, me gustas túQu voy a hacer GennacepaQu voy a hacer elnacepri? Qué voy a hacer? Je soy perdido. Mi corazón mi corazón se gusta la moto me gustas tú me gusta correr me gustas tú me gusta la lluvia me gustas tú me gusta volver me gustas tú me gusta marihuana me gustas tú me gusta colombiana me gustas tú me gusta la montaña me gustas tú me gusta la noche me gustas túQu voy a hacer yo no sepa qué voy a hacer yo na sépri? Vo a hacer corazón mi corazón no sé, un minuto me gusta la cena me gustas tú me gusta la vecina me gustas tú. me gusta su cocina me gustas de la tú. La me gusta camelar me gustas tú me gusta la guitarra, me gustas tú. Me gusta el reggae, me gusta esto. Que voy a ser, je ne sais pas. Que voy a ser, je ne sais plus. Que voy a ser, je suis perdu. Corazón, mi corazón, me gusta la canela, me gustas tu, me gusta el fuego, me gustas tu, me gusta menear, me gustas tu Me gusta la coruña, me gustas tu Me gusta balasagna, me gustas tu Me gusta la castaña, me gustas tu Me gusta Guatemala, me gustas tu Que voy a hacer, je nacepta Que voy a hacer, je nace, je suis perdu corazón, mi corazón. ¿Qué voy a hacer, sé no sé? voy a hacer, sé voy a hacer, Mi corazón, mi corazón. ¿Qué, calla, sí, no sé? ¿Qué voy a hacer, sé sí, no sé? voy a hacer, Asta astăzi Manu Ceao. un sfat de ceas până la ora 10. Ciprian Dinu vine imediat după 10 după știri și cu Europa Express. România, oameni buni, după câte știm prea bine, e plină de tot soiul de investiții inutile făcute însă pe bani foarte mulți. O bună parte se află evident în București. Astăzi vorbim despre faimosul trotuar rulant al primarului Sorin Oprescu. Trotuarul rulant care, măcar în teorie, trebuia să ajute călătorii să ajungă de la Gara Basarab la gara de nord. Și da, sigur, sigur, la gara de nord, trotorul rulant ajungea cu întârziere de cel puțin 30 de minute <laughs> afișată. Da. Sau să facă legătura dintre peronele gării de nord cu stațiile de metrou, autobuz sau tramvai de la pasajul Basarab. Trotorul ăsta are 240 de metri lungime. Are ceva. Și a costat 2,9 milioane de euro. Mă scuze, trebuie să fie un pic mai lung la bani ăștia. 3 milioane de euro un trotor rulant de 240. 40 de metri. Un flec. Partea cu adevărat tristă este că deși a fost inaugurat în 2013, trotorul Ruland a funcționat mai puțin de 2 ani și Victor Marin a fost acolo și a încercat să vadă ce se mai aude cu investiția de 3 milioane de euro. Curești, gara de nord. La capătul primului peron începe un trotuar rulant. În mare arată ca o scară rulantă orizontală care circulă printr-un tub de sticlă. Cel puțin teoretic ar putea transporta câte 6.000 de pasageri pe oră între gara de nord și gara Basarab. A fost inaugurat acum 4 ani de către primarul Sorin Oprescu, în prezent trimis în judecată pentru luare de mită. Chiar dacă nu vor traversa 6.000 de oameni, o să traverseze 5.999 și vor avea papornițe și mămăițele și bătrânii care merg spre gare. Patru ani mai târziu, situația e cu totul alta. După cum arată pasajul rulant, nu a mai rulat de multă vreme. Pe jos sunt tot soiul de gunoaie, sticle de plastic, coși de semințe, chiar și niște ace. Dar ce cred călătorii despre trotuarul rulant, care în cel mai bun caz ar putea servi drept de post pe timp de ploaie? Am folosit la început. Când se întâmplă asta? Deci, exact când l-am dat în folosință. Păi n-a funcționat mult timp niște bani pe care i-au spălat. Mai bine îi foloseau undeva la un azil de bătrân, la un cămin de copii. Stau în București de 5 ani, sunt student la medicină și vin la gara foarte des pentru pachet. Chiar vorbeam cu niște prieteni în drum spre gara și le spuneam că nu l-am văzut niciodată folosit și că probabil a costat extrem de mult. Mai exact, 2,9 milioane de euro. Banii au fost încasați de Astaldi, firmă care, printre altele, s-a ocupat și de pasajul de la Piața Sudului. Până la ora înregistrării acestui material, nu am aflat de la Primăria Capitalei de ce a fost închis trotuarul rulant. Totuși am aflat că, deși a fost inaugurat în 2013, trotuarul a fost terminat cu un an înainte, dar conectarea la rețeaua electrică a durat un an de zile. Deșteptarea cu Vlad Petreanu și George Zafiu la Europa FM. Ce fan merge bine emoțional? Am sufletul din de extraveral Noi tot ne vedem de patru Facem schimb de prea multe păreri Răbdarea mi-am pierdut-o pe ieri Așa am eu la toamne Multe milioane de ghinioane ai, ai, ai. Așa și ce dacă stau la poare Pentru mm. fericire o viață Stau, tine, trec, stau și plec întâi Și-o să ție Așa, așa, așa, așa, așa, așa, așa, așa, așa, așa, așa, Ceva nu-i bine nici profesional M Am multe locuri goale prin busunar Iar în mine sigur mai apare ceva Nu mai contează, eu sunt bine și așa, așa. Prieteni, mi-ești asta deja, că la venilicoane, de inimioane. Ajută-ne, doamne, așa și ce dacă stau la coadă. Pentru vectii lor viață preagă. o să stau la reț și pentru tine, și o să-ți și tine. Așa, așa... Păi crezi că ei ne-au grijă cu dora Cei din Arizona și cei din Barcelona Au probleme cu grămara Toți și din orarea și cei din canara Poate să se umple iar paharul Să se inunde paru, Eu nu-i mai simț, amarul. Oh, ja!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 Așa și, Vank, vin și la live pe plajă, să știți, nu ratați, nu ratați, live pe plajă, 27, 28, 29 iulie, intrarea este liberă pe plaja dintre Venus și Saturn. Europa FM și Echilibra te invită la concurs cu Echilibra, supliment alimentar cu magneziu și vitamina B6, a energie pentru bucurie. Suna acum la 0372069599, număr cu tarif normal, intră în testul sub presiunea timpului și poți câștiga o superbiciunea și un kit de energie și bucurie echilibra pentru un surplus de energie. După semnalul sonor, da, ai 30 de secunde pentru a indica antonimele, adică opusul cuvintelor din concurs. Trebuie să indici minim 4 antonime ca să fii declarat câștigător. Și încercăm să vorbim cu Doru, de exemplu. Bună dimineața! Bună dimineața! Bine venit, Doru! Ce faci? Ce fac? Sunt puțin emoționat că am chiar prima dată sau a doua oare în viața mea în direct cu voi. Am înțeles. E bine. dacă ești la a doua experiență, ar trebui să ai mai puține emoții. Noi o să citim, da, câte un cuvânt sau și tu trebuie să ne spui acord? Da. 30 de secunde, trebuie să dai măcar patru răspunsuri corecte. Chiar dacă le dai, noi o să mergem până la capăt doar de dragul jocului, da? L Am citit regulamentul. L-ai citit regulamentul? Perfect. l citit, Bravo, Doru, fii atent. Ne-am pregătit, ești gata, da? Da. A se agrava. A se ușura. Atrăgător. Neatrăgător. Om. N-am înțeles. Om. Om. Om. Dezgheț. Unul cele. Extins. Strefat. iubire. Ura. Atac. Apagare. Poliție. a dar mei... Bine <laughs> asta, <laughs> Shower. Hai că ai zis bine, hai că ai spus patru, ai zis patru, patru! Bravo, Doru, ai câștigat! Vă mulțumesc din suflet! Uh, ai, ai bicicletă sau e prima ta bicicletă? Uh, nu, e prima bicicletă a filului meu care împlinește 13 ani. A, ah, mulți înainte să trăiască atunci. E un cadou frumos pentru fiul tău. Cum se numește fiul tău? George pentru George Mihai a câștigat o super George Matei, bicicletă George Matei, uite, vezi da. pentru George Matei atunci ai câștigat o super bicicletă și un set de produse echilibra acum ai și tu energie pentru bucurie 9 și 52 de minute ne-am ajuns la finalul emisiunii de astăzi până da. să ne întâlnim să vă întâlniți și voi cu Ciprian Dinu Vreau să doar să vă spunem că la ora 11 vă veți reîntâlni și cu Anca Gredinaru pentru interviurile Europa FM. Da, invitatul Anca Gredinaru astăzi este senatorul USR Vlad Alexandrescu și fost ministru al culturii în guvernul Cioloș. Anca Gredinaru discută cu domnul senator despre situația din USR și despre viitorul Uniunii Salvați România după demisia lui Nicușor Dan, fondatorul partidului. Dar și despre rezultatele sesiunii parlamentare ce se apropie de final. Emisiunea o puteți urmări în direct de la ora 11 pe paginile noastre de Facebook și pe interviuri.europafm.ro uh, Puteți trimite întrebări și opinii direct pe pagina noastră de Facebook la știri Europa FM sau folosind hashtagul ul Interviuri Europa FM, într-un Anca e deja pe net astfel încât așteaptă întrebările voastre sau sugestiile voastre pentru emisiunea de astăzi. Bun, hai să ne oprim aici! La pașapoarte n-am rezolvat încă problema, dar așteptăm să vedem dacă autoritățile. Așa cum uite, s-a întâmplat la Galați în această dimineață, când da. inspectorul șef de acolo a reacționat și ne-a dat câteva explicații prin amator cu corespondentul nostru la Galați, poate că și în alte părți se va întâmpla asta. Comisar șef. Comisar băc. șef, acum mă scuzați, mă scuzați. Da. Mă scuzați. Bine. Eu care am făcut armata singura acasă, vă dați seama. Vede, pentru mine e cam același lucru. Ia, uite, a venit și domnul Ciprian Ioana. Foarte bine. Da. bine. 5-6 minute până la știrile Europa FM de la 10. Ciprian Dinu va duce Europa Express imediat după. cu Vlad Petreanu și George Zafiu la Europa FM.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 Singură am făcut, mamă, doamne, ce-au durut, mai Chinuit am fost mereu, tratament n-am găsit eu, mai Dumnezeu! farmacista domnișoară, mi-a recomandat aseară. Ce ziceam, măi? Aftam nu a aplică. Dure plica, durerea-o dispărea, gurată-ți-o vindecam, măi. În gură. Afta plus este un dispozitiv medical. Citiți cu atenție prospectul. Un studiu arată că bărbații se uită prima dată la ochii unei femei, apoi la picioare. Pentru ochii ai machiaj, dar pentru picioare ce folosești? Uractiv tren. Combate retenția de apă și redă încrederea în tine. Pe orice femeie frumoasă picioarele o scot în evidență. Tu cum ți îngrijești picioarele? Uractiv dren, și ai picioare suple din nou. Caută promoțiile în farmaciile Help Net. Acesta este un supliment alimentar.